Herr Krause, erzählen Sie uns ganz kurz, wer Sie sind,、mhm. wo Sie geboren sind und was Sie bis zu Ihrem Dienstantritt in Berlin taten. Geboren bin ich in Rosenberg, b e i Rosenberg, das ist so 1000 Meter von Rosenberg, Westpreußen, entfernt. Mein Vater war bei der Reichsbahn. Meine Mutter ist auch noch eine Halbadelige, denn mein、Großvater, Urgroßvater, der hatte noch das Gut bei Danzig, Nappern, hatte sogar noch 565 Milchkühe, hat aber alles versoffen, weil seine Frauen siebenmal im Kindsbett gestorben sind. Und dann fing er an zu saufen, und hat alles versoffen. Der ist noch vier, Pferde voreinander hinten, i n kleiner Jachtwagen, so ist der ins, in die Stadt gefahren und ist der nachts das erste nach Hause. Jedes Mal blau. Der brauchte nie eine Krawatte, der hatte ein Vollbart bis, na, bis zum Bauchnabel sozusagen. Dann Volksschulbesuch, Abschluss, da wollte ich Maschinenschlosser werden. Ja, mein Beruf oder mein Traumberuf war, Förster, Revierförster. Leider nicht, ich wollte kein Beamter werden irgendwie, sondern einfacher Revierförster. Denn ich liebte den Wald und eben das Wild auch so zu beobachten. Bin ich kurze Zeit in Marienburg, Westpreußen, war eine Forstschule und die sagten, es hat gar keinen Zweck, heute e i n s o l c h e s dann damals von der Reichswehr, das Jägerbataillon, Wenn die ihre zwölf Änder sind,、äh, rum haben, dann、äh, bekommen die f o r s t e l l e n Und da habe ich aufgehört, da bin ich weg. Da wollte e g Da w ich Schlosser lernen, Maschinenschlosser. Und da war ich zu jung.、No, u n Da d habe ich Schreiner gelernt. Und als ich ausgelernt habe, bin ich auf die Schule gegangen, habe die staatliche Prüfung für Techniker der Innenarchitektur gemacht. d dann habe ich noch eine kurze Zeit.、Äh, Als Schreiner gearbeitet, eine Kirche umgebaut, innen natürlich, das ist klar. Kanzelversetzt. Und dann sitzen wir mal so eine Clique zusammen von uns, vom Sportverein. und、äh, Ach, wir gehen's ja. Denn damals, das war die schlechte Zeit, 23,、äh, wann war das? 23, ja, 23. Dann bin ich vier,、äh, nachher. Ja, das war später, 28, habe ich die Prüfung schon gemacht. 29, ach, wir gehen zu der Reichswehr. No, und von den ganzen Klicken habe ich mich ganz alleine gemeldet. Und ich ging zur Reichsmarine. Wir wissen a l s o i h r Buch, das Sie geschrieben haben, 10 Jahre Kammerdiener bei Hitler,、ja. über Ihre Erlebnisse bei der Marine und über <lacht> Ihre Anstellung. Ja, diese Broschüre, die habe ich damals geschrieben. Gegen Luis Trenker, der hat ja das Buch von der Eva Braun als Tagebuch. Adolf Hitler, ich glaube heute noch nicht daran, dass das Tagebuch echt ist, sondern dass es nachträglich gemacht worden ist. Denn er hatte verboten, uns allen verboten, ein Tagebuch zu führen. Er, wenn ich sage er, das ist Adolf Hitler. Unter uns haben wir immer gesagt, der Chef. Der Chef hat nur, wenn fremde Leute dabei waren, haben wir gesagt, der Führer. Aber sonst hieß es nur der Chef. Der Chef hier, was macht der Chef? Schläft er noch? Wann wird der Chef geweckt? Oder so irgendetwas, das ging nur mit dem Chef. Da wusste jeder, was los ist. Wie ich vorher schon gesagt habe, wir wissen aus Ihrem Buch, wie, wie es eigentlich zu Ihrer Anstellung in der Reichskanzlei Berlin kam. Und wir haben das auch schon gelesen. Wir springen jetzt direkt über zur ersten Arbeitswoche dort. Wie kam Ihnen die Person Hitler damals als junger Mann? Sie waren damals、äh, in Ihren z z w a n i g e r n Anfang 20, wel wel ja. Welchen Eindruck machte Hitler auf Sie? Ich meine, das t e h t ja in der Broschüre drin alles. Und da hat er, als ich von der Schule zurückkam und mein Dienst anfing, zwei Stühle genommen. Die saßen s e、äh, im Garten draußen, bei der, in der Reichskanzlei, im Garten. Und、äh, beim Kaffee trinken. Dann kommt der Brückner und führte mich davor und sagte: h e r Krause ist von der Hotelfachschule. Ich war in der Hotelfachschule in München, denn ich hatte ja keine Ahnung, was da los war. Ich kannte, naja, Frack und so, das kannte ich ja, aber was man irgendwie, das habe ich meistens von Neurath gelernt, damals der Reichsaußenminister. Was man anzieht, Teeanzug und diese Sachen, diese Sachen, die, das habe ich jetzt erst so. Da bin ich reingewachsen. Und ich, bin, ich stehe heute noch auf dem Standpunkt, für diesen Beruf muss man älter sein. Denn als junger Kerl ist man. Und siehst d a t t e、er、zwei Stühle genommen, das Ausweis, ich wollte n o c h einer abnehmen, die Stühle abnehmen. Das lassen Sie mal zu rein. Heute trage ich noch die Stühle. Morgen können Sie die tragen. Und so bin ich reingewachsen. Dann ging es zum ersten Mal. Nach Berchtesgaden, in Berchtesgaden durch,、äh, zum Bückeberg. Und da gibt es ja auch noch Bilder davon, die sind ja a l l e d i n ich sage ja, der Stern hat diese Bilder. 122,、ne? Weihnachten 1934, das Bild, das hat er ja auch. Meinem Krause zum Weihnachtsfeste zu 1934 mit den besten Wünschen, Adolf Hitler. Das Bild hat er auch, der Stern. Herr Krause, erzählen Sie uns, wie sich die Autofahrten abspielten. Ach, Heute fahren wir mal mit dem Auto und dann setzen wir uns ins Auto und fuhren. Und, und er fuhr gerne durch die deutschen Lande im Auto. Also sehr gerne sogar. Lieber wie mit dem Zug oder Fliegen. Er fuhr, das Schönste war für ihn die Autofahrten durch Deutschland. Das war das Schönste für ihn. Hat er auch selber gesagt. Es gibt nichts Herrliches als mit auf der Autobahn, in der Autobahn. Wir fuhren h j r auch sehr viel auf Nebenstraßen. Und der Fahrer war damals noch der Schreck. Der starb ja fast derselbe Krankheit wie der Bas. Den und ich hatte sich e a nachher auch, da hat er mich ja. Ich hatte ja damals、äh, acht Professoren zur Operation. Kiefernvereitung, Stirnhirnvereitung und das alles. Und nachher fuhr ich Kemka. p Den hat der Direktor Berlin hingebracht von den Mercedes-Werkstätten. Was wurde während dieser Autofahrten gesprochen? Alles Mögliche. Das war regelrecht privat. Es wurden die Bibel gezählt, also die Leute, die mit einem Bart, d e wir ohne. Und er hat ja meistens die letzten gehabt, weil er die meisten gehabt, weil gehabt er ja vorne saß. Er sah ja die ersten. Da ist wieder ein Biber. Da ist wieder. Und er nannte die Biber. Alle, die einen Bart trugen, nannte er Biber. Da ist wieder einer. Da ist wieder einer. Und so haben wir uns auf der Fahrt uns unterhalten. Er hat auch einmal gesagt, wo, wann, wann ich ausgehe. Und da habe c h gesagt, wenn der Führer schlafen geht, ach, da kann ich ja klingeln. Und da kommt keiner. Oh, ich, da hatte ich mir einen Kasten, so wie in Hotels ist, wenn die Klappe runterfällt, ob einer geklingelt hat、nicht? oder im Krankenhaus, sind dort diese Kästen, wo man dann sieht, halt, und da n läuft man da hin und so bin ich. Ach, und da sagte er auch noch, fasste、er、sich noch an, ach, denken Sie daran, es gibt solche Frauen, es gibt auch solche Frauen. Er meinte natürlich mit Krankheiten und diese Sachen. Ach, Sie waren ja bei der Marine, Sie sind ja mit allen Wassern gewaschen. Dabei nahm er ein Zeigefinger an die Stirn, an die Schläfe und d r n g t d a r n ach, Sie sind ja mit allen Wassern gewaschen. Sie kommen ja von der Marine. Also, ich meine nur, das war der Stil so direkt privat. Denn ich behaupte auch, wenn ich mich einer fragt, wie w a r d e r Nötler, sage ich ja meistens mein zweiter Vater. Wie lange? Sechs Jahre. Aber im Ganzen war ich zwölf Jahre dort. Ich kann, ich bin, ich bin, ich, Im c h bin Polenfeld hatte ich mich mit ihm in der Wolle in einer Flasche f a c h i n g e r e s war sehr heiß. Und das steht ja auch in der Broschüre. Da Können o noch m m e n wir später dazu. Ja. k Sie sich jetzt noch an Panik oder Zwischenfälle während diesen Autofahrten erinnern? Direkte Zwischenfälle. Naja, er fuhr ja nur per t e d e s Aus einem bestimmten Grund von Nürnberg nach München ist er ja mal mit dem gefahren und da kommt ein l k w t r a c k e i n Opel Blitz, glaube ich, war es. Hat、er、jetzt, aber ich weiß es nicht, sondern nur was er erzählt hatte. Und da ist das, früher hatte n ja die Mercedes die Autos,、so、dieses Trittbrett, die ist lange. Und von der rechten Seite kommt er und fuhr in die Seite. Der LKW, voll beladen, war kaputt und konnte nicht weiterfahren. und wir sind... wir Bei uns war、ja、nur, also war ja b e ihm i im Wagen, ich sage uns, bei ich war ja nicht dabei, er、äh, konnte nach München weiterfahren. Und seit der Zeit an blieb er bei Mercedes. Und vor allen Dingen durch Direktor Berlin. Der war ja einer, auch ein Parteigenosse. Und der hat dann die Mercedes zugeschanzt. In der Reichskanzlei Berlin? In d e e r s t e Zeit war es so, da war oben ein Zimmer frei und war nur der, na,、so、ungefähr nicht ganz so groß wie dieser Raum dazwischen, die Bibliothek, Schlafzimmer und meinem Zimmer. Da wurde ich einquartiert und blieb dann noch so lange, bis neu die neue Reichskanzlei gebaut wurde und da hat er hinten auch einen,、äh, Speisesaal gebaut mit Ruhpoldenger、äh, äh, Marmorsäulen, die da waren, das, wo das Ganze, die Staatsessen vollzogen wurden.、Und、da hat man、äh, auch eine Wohnung gebaut und zwar zwei Wohnungen zuerst und hinterher hat man noch ein kleines Holzchen gebaut, wo Kemka und Linge einzogen. Kemka hat e i n n und, und ich Bin dann in der Reichskanzlei geblieben.、Ähm, beim, am Wintergarten, etwas über dem Wintergarten, da war meine Wohnung. Als ich verheiratet war, war, sind wir dann da hingezogen. Der Hitler hat damals m e i n e Frau gefragt, m e i n e ersten Frau, dieses Jahr heute war meine zweite Frau,、äh, wo wollen Sie d a n n wohnen, in Berlin oder in München? Und ich habe dann d a z w i s c h e n s p r u n g e n schnell gesagt, in Berlin. Und dadurch wurde dann in Berlin、äh, Wohnung e n geschaffen. Aber der Speer hat das doch da oben gebaut. Speer kann na, große Bauten machen, aber keine Wohnungen bauen. Die sind alle, das sind alles hier, na, wie soll man sagen, Löcher, <lacht> aber keine großen Wohnungen. Erzählen Sie uns von einem typischen Tagesablauf in Berlin. Ja, er ging abends schlafen und meldete s o mit, Meistens hat er sich verabschiedet mit Handschlag, ging in die Bibliothek, schloss sich ein und sagte, ich werde morgen früh, also bevor er e i n s c h l i e ß t das ist klar,、äh, um die in die Zeit geweckt. Vorher die Zeitung und das, als legen sie vor meinem Schlafzimmer auf den Stuhl und ich nehme die raus. u n Da habe ich immer gedacht, wie holt er die denn und wollte ich ihn mal ganz sehen. Und dann machte die Tür einen Spalt auf und der Hand kam rein, ging am Stuhl, fasste, nahm die blauen Briefe und die Zeitungen und rein und hat die gelesen und ich habe schon später erstmal mit dreimal kurz klingeln und er hat zurückgeklingelt. Das heißt so viel, ich bin wach. Da bin ich an die Tür gegangen und habe die Uhrzeit gesagt. <lacht> mein Führer, es ist so und so lange, also die und die Uhrzeit ist. Meistens waren es v o r、hm, 9.30 Uhr bis an d i e Tage, wo nichts war. Dann hat er gesagt, um 12 Uhr oder um 11 Uhr oder 12.30 Uhr. Das Längste ist gewesen, Uhr, ich werde um 1 Uhr geweckt. Das war die späteste Zeit. In der Zwischenzeit ließ ich sein Frühstück. Das bestand aus Tafel Schokolade und l e i b n i z k e k s Und eine Tasse Kännchen, wie heute Portionen den Kännchen Kaffee. So war damals die warme Milch. Die hat er im Stehen eingenommen, in der Bibliothek. Die stellte sich dann dorthin, dann nahm er die und dann ging er rüber in die Reichskanzlei, also in die,、äh, no, wie sagt man, offizielle Empfangsräume, die da waren. Und dann sind wir durch drei, vier、äh, Zimmer gegangen, aufgeschlossen, ließen durch, ich habe i c h wieder abgeschlossen. So, das war getrennt von seiner Privatwohnung zur öffentlichen oder zur, na, wie nennt man es? Zu den Diensträumen. Die, ja, zu den öffentlichen Diensträumen, ja, dort an. Und so ging es, ich, wenn r der Brückner kam, dann nahm er einen Empfang. Und Berlin noch, ja,、äh, nicht Berlin, der hieß, naja, i r g e n d w e t w a er auf dem Büro so ein Mann.、Äh. Und ich bin dann zurück, hab e wieder alles abgeschlossen und holte die Zimmermädchen. Zimmermädchen machten dann sauber. So lange blieb ich drin, putzten alles, was da war und ich ordnete, was er, was ich wusste, was da anliegt. Da hat die Frau Professor Thorsten, so, heute gibt es ja mehrere, so ein Knecht, man nennt ja das heute、ähm, Schlafzimmerknecht oder wie man es nennt, wo die Hosen, Jackette oder Frach oder Smoking, Hemd und、äh, Kissen waren drin, wo die ganzen Nadeln, was man brauchte, eingesteckt waren. Er trug ja nur das Parteiabzeichen, nein, Verwundetenabzeichen. Dann das、äh, EK1 und darunter das Goldene Parteiabzeichen. Das waren seine Orden. Die hat er an jedem Rock. Zuerst、ja、habe ich die m m e r a s f einen Rock in den anderen eingesteckt. Nachher hatte ich m a l angeschafft das und das. Und fast an jedem Rock hing das schon, wenn er einen Rock nahm. Oder so waren、ja、die ganzen、äh, Orden dran. <lacht> Waren Sie zur Zeit des Röm-Putsches anwesend? Nein, ich kam ja einen Tag nach der Römere-Folte kam i c hin. h Erst einen Tag nach der. Bin dann auf der Hotelfachschule. Äußerte sich Hitler in Ihrer Anwesenheit je über seine Jugend? Über seine Jugend hat er nur g e s a g t Also er liebte seine Mutter. mit Sein e m Vater war er nicht, der war zu streng nach seiner Auffassung. Der war zu streng nach seiner a n f a n g s Seine Mutter, deswegen hat er, seinen Vater hat er sich auch fast nie erwähnt. Immer nur seine Mutter. Und die Bilder waren ja auch, er hat ja nur ein Bildschirm von seiner Mutter und d i e hing in, seinen, in der Bibliothek in Berlin über dem Tresor. Das war so ein kleiner Wandtresor. n o c h klein war er nicht, war er, na ja, naja, 40 mal 50 vielleicht. 40 mal 60, da hat er dann die Privatsachen drin gehabt. Und einen、äh, Tresor stand auch noch drin, wo er seine Privatsachen drin hatte. Oder seine Notizen von irgendeiner Rede, die er gemacht hatte. Und die macht er e in Notizen rein und schloss die dann dort ein. Da war ein ganzer Stoß davon. Hätte man das gewusst, hätte ich ja heute die g a n z mitnehmen können. Wie konnten Sie verschiedene Stimmungen in Hitler erlesen? Ach, das, das schult sich ja eigentlich. Durch seine g e s i c h t s a u s d r u c k m i e n e entweder man hat freundliches Gesicht oder man hat ein strenges. Und das merkte man sofort. Auch bei seinen Antworten, sein Wort oder seine Wörter, die er sagte, die hat man dann sofort, richten Sie das her oder richten Sie das her, dann merkte man sofort, ist er bös oder ist er nicht bös. Und die ersten Jahre war ich ja nun ganz alleine da, später und vor allen Dingen noch hier auf dem Obersalzberg war es schwierig für mich, weil ich, da musste ich ja allen bedienen, auch seine Gäste. Und das war dann nachher für mich zu viel. Und da hat er einen Brückner beauftragt, einen Brückner der Leibstandarte. Und da kam der Hans Junge, na, zuerst der Meier und der Linge. Und dann später noch der Hans Junge und ein Erich Kraut. Kamen, da kamen ja noch mehr dazu. Die sind dann wieder weggegangen. Denn i gefiel das nicht, da hinten da so als Kellner sozusagen rumzulaufen. Wir nannten sie Ordnanz. Und dann der Meier, dem g e v i e l es auch nicht, der ging s ja in den Polenfeld, so ist er dann schon gefallen und der l i n k e blieb. Und das waren,、äh, naja, Streber im gewissen Sinne. Die,、äh, oder wie sagt man, Schmeichellecker.、Ne? Speichellecker, will mir. Gnädiges Fräulein hier, Gnädiges Fräulein da, und das kann ich nicht. Änderte sich Hitler? Gott sei Dank, sagt er. Denn diese Büro, also er liebt die Büroarbeiten überhaupt nicht. So eine freie Natur, so draußen im Auto zu sitzen, das war seine Erholung, das war seine Freude, dass er so durch, durch die deutschen Gaue, durch die deutschen Lande im Wagen fahren konnte. Sondern die Büroarbeit, die hat er gehasst. Ganz krass ausgedrückt, direkt gehasst. Hat auch oft gesagt, dass ich das hasse, dass in Berlin im Büro sitzen. Aber es gehört nun mal dazu. Wie war die Stimmung dann am Berghof im Vergleich zu Berlin?、Oh, viel, na, wie soll man sagen, legerer als、äh, in Berlin. Erzählen Sie uns generell mal vom Berghof, was Sie persönlich für d e n Eindruck hatten, wie sich Hitler dort verhielt. Im Gegensatz in, zu Hitler. Auf dem Berghof, da fühlte er sich wohl. Und gezogen auch mehr oder weniger, war ihm das gleichgültig, was er anzog. Er h、so, t s eine、er、Knickebocke a n z o g oder、er、lange Hose a n z o g und spazieren ging. So, da fühlte er sich wohl auf dem Obersalzberg. Aber niemals in Berlin. Aber Berlin ist, ist, war die Hauptstadt und seine Anwesenheit verlangte es ja, dass er... Oder Berlin verlangte ja seine Anw Anwesenheit in, Berlin,、äh, in der Reichshauptstadt. Aber begeistert war er nicht.、Äh, Erzählen Sie uns noch mal von der die, Geschichte mit diesem Passierschein. Mit dem Ausweis. Wie kam es dazu? Bohmann、äh, kommt eines schönen Tag,、äh, es war schon Abend, Wie、äh, gibt man da einen Ausweis, lassen Sie das vom, che vom Chef, vom Führer unterschreiben.、Nee, Burmann sagte ja, der Führer, lassen Sie das vom Führer unterschreiben. Ich gucke darauf, wie ich s auf der Führer sollen Ausweis kriegen. Ja, nein, den können Sie ja auch behalten, aber sonst, denn die Posten oder so, wir kennen ja nicht vielleicht. Ich s o g e r kann doch sein Haus, den Führer kennt doch jeder Einzige in Deutschland. h e r Burmann bestand da, ich bin hinten rein, ich s、so, a g der Führer wird gebeten, hier sollte von Burmann aus den Ausweis unterschreiben. Und der Ausweis. Was? Ich soll einen Ausweis haben für mein Haus hier oben. Nein? Und raus. Ich bin raus, nach dem Boma gesagt, so und so. Na, ich meine, ein oder zwei Tage später kommt er nochmal mit dem Ausweis. Ja, gehen Sie nochmal hin. Vielleicht war er an dem Tag nicht gut zu sprechen. Und also bin ich nochmal hin. Was habe ich gesagt? Raus! Und dann bin ich raus nach dem Boma n d gesagt, also der Chef unterschreibt den Ausweis nicht. lachte noch für sich, der b u h r m a n n bildet sich, hat er a s gesagt? Muss ich mal zurückdenken. Was bildet sich b u h r m a n n ein oder so, irgendetwas?、Äh, irgendetwas hat er gesagt, aber ich erinnere mich wörtlich nicht mehr daran heute.、Und、so kam das dazu, und das hat er natürlich keinen Ausweis mehr gehabt. Wir hatten alle einen Ausweis dafür. Erzählen Sie uns vom k e h l s t e i n h a u s k e h l s t e i n h a u s naja, das hat ja die Partei gebaut. Und zwar meistens Italiener. Für die Steine und das alles wurde ja mit dem、äh, Seilbahn raufgezogen. Das haben wir meistens Italiener. Unten i n Berg t e s Gan war ich ja eine Baracke, na, wie sagt man, für die Freudenmädchen. ne? Für r w Ja, h r das gab es. Da waren, glaube ich, sechs, sechs Freundenmännchen waren da. Sechsmal Puff. Und da durfte aber kein, also es war ja nur für, die, für das Material. Die ging e n dann, dann nach oben. Die Italiener haben das ja Adlerhorst getauft. Die Kriegsveteranen vom Ersten Weltkrieg. Die、waren mal oben nach der adlerhorst das ist hier der adlerhorst so haben es、äh, die italiener getauft aber für uns blieb es eben der kehlstein können、da、sie、oben. sich noch an den ersten besuch des kehlsteins mit hitler erinnern können sie sich an den ersten besuch des kehlsteinhauses mit hitler erinnern ach wir sind drauf nein wir sind ja früher r aufgefahren und zwar mit dem volkswagen wir hatten ja von den ersten Volkswagen von der Wehrmacht、äh, zur Verfügung gestellt und da sind wir da mehrmals raufgefahren. Und das erste Mal... Ja, ich kann mich noch gut erinnern, da hat er endlich so, das ist ja prima, das sieht ja wundervoll aus, das sieht ja das aus und das a l s Ich hab total geguckt, da ging es, k o n n t e m wir ja nach Scharitzkee gucken. So konnte man ja an dem einen Fenster die Zugspitze sehen vom k i r l s t e i n h a u s Und zwar so ein Dreieck, so ungefähr, was man da sieht. Das war der, der na, Zugspitze. Man kann heute in Büchern nachlesen, dass Hitler dem k i r l s t e i n h a u s nicht gut gegenüberstand.、Er、Nein, also wir sind doch nicht so oft, wie die heute behaupten, dass wir raufgefahren sind. Sind wir nicht. Also während meiner Zeit sind wir vielleicht n a c h fünf, sechs Mal oben gewesen. Mehr nicht. Also in den ersten vier, fünf Jahren. Ob später mehr war, das weiß ich ja nicht. Kann ich also kann ich nicht behaupten. Die behaupten ja, der ist öfters raufgefahren. d、äh, a s a n f a n g h glaube ich das gar nicht. h i l t hinter das Kirchsteinhaus für unsicher? Nein. Was hielt er eigentlich nicht? Erzählen Sie uns vom Aufzug. Hitler hat sich angeblich einmal über den Aufzug geäußert. Ja, der war ja doppelseiter. Unten für die Kurve und das alles. Der war ja zweietagisch. Und oben für die Personen. So ging der Fahrstuhl hoch, rauf. Das waren, glaube ich, 120 Meter, nicht? Bis, vom Eingang bis zum、äh, Fahrstuhl. Man konnte ja auch zu Fuß rauflaufen. Rüber übers d a Kreuz ging es, rüber、äh, rechts vorbei. Bis nach oben konnte man zu Fuß gehen, also Fußweg. Das Begleitkommando ist oft mit dem Fußweg raufgelaufen. Welche Person war Ihnen am unangenehmsten um Hitler, am unheimlichsten? Bormann vielleicht. Burmann, der Reichshaini, also Himmler. Und das hat sich im gewissen Sinne auch übertragen auf uns.、Nicht? Wir konnten d n Burmann ja auch nicht leiden und den Himmler ja auch nicht. Und die ganze SS, vor allen Dingen die Waffenhützer, sie konnten Himmler ja nicht leiden. Die sagten, der Dumme, euer、oh ja, Dumme, naja, da haben wir meistens im Martin-Burmann-Sein. b r u Den r g e Albert, n n den t a der die Privatkanzlei führte, ne, mit Lammers zusammen.、Und、der hat,、äh, das waren so, ja, aber sonst freute sich Dr. Goebbels, konnte nach oben kommen, das war sehr schön. Der Morell, ja den hat ja der Hoffmann reingebracht, und der brauchte ja, der Morell brauchte ja eine Gouvernante. Denn den fanden wir nie. Wenn es irgendwo wegging, dann hat er sich auch oft beschwert: Ja, ich komme da nicht hin, ich komme da nicht hin, immer wieder. <lacht> Hitler hat darüber gelacht, weil er wusste und, oder selber bemerkte, dass、äh, der braucht eine Gouvernante, die ihn irgendwo dorthin oder dorthin hinschob. Er war wohl ein guter. Arzt, naja, aber ein guter Arzt, er konnte ich jedenfalls Diagnosen stellen. Und die waren gut, er hat ja in z w i n e m ü n d e u n d Teil 40 oder wie viel Pferde ich gehabt, wo d a s Serum hergestellt wurde. Denn Morell behandelte ja alles mit Spritzen: alles, jede Krankheit, außer, naja, Hitler hat ja、er、Pillen verschrieben. Eine einzige ist, wo ich behaupte, dass er vergiftet wurde. Durch Mutter f l o o da soll Arsen drin sein.、Ne? Und der, der menschliche Körper gibt das ja nicht,、äh, sondert das nicht ab, sondern speichert. Speichert das. Ob es stimmt, ja, das muss man Ärzte fragen, das weiß ich nicht. Welche Meinung haben Sie zu dem Gerücht, Hitler hätte ein Verhältnis mit Leni Riefenstahl gehabt? Das ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen oder geschwindelt. Und zwar von Außenstehenden irgendwie. Die haben vielleicht hat、er、mal die, die Hände auf die Schulter gelegt und das hat jemand gesehen, also hat er sie gleich geliebt oder so irgendetwas. So ist das heute doch. Die Mädchen schreiben doch alles Mögliche. Aber d r a n Wahrheit ist da gar nichts, auch nicht das Geringste. Er schätzte sie als Frau sehr, weil sie die Filme und das Schneiden sehr gut machte. Und alles, was,、äh, na, wie soll man sagen, gut ist, so hat er jede gute Arbeit vom Architekten bis zum Arbeiter、äh, gelobt. Glauben, so. Sie, glauben Sie, dass Hitler nach dem Tod Geli Raubals auch später, bis zum Ende ihrer Dienstzeit, darunter noch leidete? n a da nicht mehr. Das Zimmer war abgeschlossen, wo sich die、äh, erschossen hat. Er war ja auf der Fahrt nach Nürnberg. Und da hat die Frau Winter ihn angerufen und hat das und das gesagt, hat er sofort kehrt gemacht und hat. Das ging ihm sehr. Und sie、äh, hat sich, der Grund, warum sie sich erschossen hat, ist eigentlich, sie wollte Opernsängerin werden und wurde niemals angenommen, nirgends, bei keiner einzigen Regisseur. Da, da, ja, das war keine Ahnung, und da war sie so böse und das alles hat sich erschossen. Wo hatten Sie dies, diese Sache gehört? Das habe ich von der Frau Winter. Und die Frau Winter ist ja die,、äh, na, die Wirtin、um, am、um、Prinzregentenplatz an der Wohnung. Zuerst hat er ja dort als Mieter gewohnt, nachher, später hat er ja das ganze Haus gekauft. Welche Damen verehrte Hitler neben Eva Braun besonders? Baroness Laffert, das ist die Tochter von dem、äh, früheren Flügeladjutanten des Kaisers. Baroness Laffert, die wohnten in Berlin dort. Die die, und diese Frau, das wäre auch die Frau für Arthur v i t l e r gewesen, nach meinem Empfinden. Das wäre die Frau gewesen. Sonst keine, r die ich kenne. Zu der zeit damals die da dort waren das war die einzige <lacht> hatte ich auch mal die hatte ich ein paar mal eingeladen、äh, zum tee kaffee trinken irgendwie nachmittags, nachmittags、so、um vier halb fünf und die hatte dann im musikzimmer haben die dann sich unterhalten und, das alles. und so unter anderem auch die baroness laffert und da wollte ich In den Mantel, bei der Verabschiedung, der e m a n t l hat er mich weggeschoben, hat er den Mantel genommen und er hat reingeholfen in den Mantel. Und als sie weg war, der Schaub hatte sie nach Hause gegangen, hat er gesagt:、er、e Heute hätte ich gerne sie gewesen, wäre ich gerne sie gewesen. Ja, da kann man sich ja nur alles Mögliche vorstellen. Und so wie ich jeder, dass den Mädchen, Offenbart und würde aussehen. So stelle ich mir vor, werden die ganzen Geschichten und、äh, Reden darüber gemacht. Aber die, das war eine Frau, die wäre für ihn das Richtige gewesen. Bescheiden, einfach. Gut, die anderen die waren, das waren ja alles Karrieresuche. Was wissen Sie zu der Annahme, dass Hitler impotent gewesen wäre? Das hat mir der Morell erzählt. Irgendetwas der Morell, sage ich schon, und er sagte: Da brauchen Sie gar keine w a h r e der ist impotent, der kann gar nichts mehr. Durch seine Vergiftung im Ersten Weltkrieg, da war er ja Meldegänger,、ne? und da ist er gasvergiftet und hat d e n b i e l s im Krankenhaus gelegen. Und. Seit der Zeit an ist er vollkommen impotent. So hat es mir der Morell erzählt. Ob es der Wahrheit entspricht, das weiß ich nicht. Aber so hat es mir der Morell erzählt. Und der Morell hat ja、äh, ihn da schon untersucht. Und der Morell war ja an und für sich ein solchen Arzt. Der war ja früher bei der w ü r m e r n glaube ich, war das, die w ü r m e r n l i n i e zwischen Hamburg und、äh, Afrika. Und den hat der Hoffmann、äh, zu uns in die Reichskanzlei gebracht. Und, aber er eins muss ich sagen, er verstand seinen sein Beruf. Er konnte fantastische、äh, na, Diagnosen stellen. So hatte bei mir zum Beispiel h a t t eine c h e i Rippenfellentzündung, kurz bevor wir n a r den machen Sie mir gesund. i a c h t e ich brauche den, wenn wir nach Rom fahren. Den brauchen wir. Den Krause brauche ich, wenn wir nach Rom fahren. Und i e r i p p e n f e l l e r sind, u n zwei Tage hatte ich den, da war der weg. Der kam stündlich und hat operiert. Er、äh, operiert. Er、äh, hat mir eine Spritze gegeben. Und einmal hatte ich in Nürnberg bei, auf dem Parteitag einen Hexenschuss. Dann kam er rein, d a g i n g e n w i r in so eine Besenkammer, beziehungsweise da, wo der Hauszieher die Schuhe putzt und das also e in e Kammer. Dann m u s d er die Hose runter, gab er mir eine Spülze und sagte: Jetzt darf ich mich nicht bewegen. Und habe ich mich da so auf den Tisch, auf die Anlage da so k n ü p f t Ich komme dann, und nachher kam er und sagte: So, jetzt können Sie die Hose hoch und sich anziehen. Auf und hatte gar nichts mehr. Hexenschuss war weg. Habe ich das richtig staunt? Aber für die Dauer, der Körper, dass er Spritzen kriegt, ich weiß nicht. Bin ich nicht, ich persönlich nicht dafür, auch heute noch nicht. Welches Verhältnis hatten Sie zu Hitlers Geliebten? Zu wen? Eva Braun. Ja, er hat ja die Eva Braun kennengelernt, die war ja die Verkäuferin bei Hoffmann in der Zschirrstraße in München. hat er doch dort so einen kleinen Laden und da、er、verkaufte Postkarten und、äh, all diese Kleinigkeiten. Und abends hat sie bei Hoffmann abgerechnet. Und Adolf Hitler hat damals bei Hoffmann sehr viel zu Abend gegessen. Mittags oder so haben wir in Osteria oder so in München in irgendeinem Lokal. Aber nein, Abendessen war sehr oft bei Hoffmann. Ich kann sagen, sehr oft. Und da hat er die Eva Braun kennengelernt.、Und、auch würde ich heute behaupten,、er、die, dass sie beide geheiratet haben. Beide. Und der Führer hat das nur gemacht, um der Geschichte zu zeigen, dass er keine Mätresse hatte, sondern dass er eben auch geheiratet hat. Auf dem Grund, auf Aus f f dem Grunde. d e r n a a l l fand Aus ihn nicht. ich Liebe, glaube ich, hat er sie nie geheiratet. Glaube ich nicht. Also meine persönliche Einstellung ist das. Aus Liebe auf keinen Fall. Denn er hat, wenn Frauen kamen oder Kinder kamen, so hat er, er die Backen gestreichelt oder die, die Hände auf die Schulter gelegt. Und wer das gesehen hat, hat er gesagt, ei, ei, ei, da ist was im Gange. Ist was im Gange. Und so legt man das heute aus, dass das jeder so nach seinem Fassung. Aber glauben tue ich nicht darum, nie. Eva Braun kam ja nach Berlin überhaupt nicht. Erst den Tag später bei der, zur Reichstagssitzung、er, äh, kam sie einen, sie einen Tag und abends ist sie wieder weg nach München. Nur zu der Reichstagsrede. Sie kommen u n d nachher am、um、Obersalzberg, wie der umgebaut wurde, wurde natürlich auch, und da war ein、also、wir a nannten d e n Kofferraum, auch die Mädchen die haben es ja auch schon gesagt, Kofferraum. Das,、äh, da ging die Tür, da war der Kofferraum, frei und da waren ein paar Schränke, Wandschränke. Und konnte man so rübergehen in sein Schlafzimmer. Aber ein Liebesverhältnis glaube ich nicht daran. Meine Einstellung ist, dass ich glaube nicht daran. Jedenfalls die ersten Jahre bis zum Polenfeld auch nicht. Ob nachher, aber ich glaube es auch nicht nachher. Aber wie, ich sage, wir sind alles Männer. Suchen ja den Gegensatz oder den,、äh, gesagt, den, Gegen, den Gegenpol, nicht mehr u m sich mal zu unterhalten. Und warum soll er sich das nicht、äh, erlauben? Sagen Sie uns bitte, wie Sie damals von Ihren Kameraden bezeichnet wurden und wie es zu diesem Spitznamen kam. Ja, es war die Saarlandabstimmung. Und damit es öffentlich an die Presse geben konnte, so sind wir vom Obersalzberg, also vom Haus Wachenfeld, runtergefahren zur Post und haben am,、äh, damals gab es ja noch kein Fernsehen, am Lautsprecher von einem、äh, Radio uns das Ergebnis, das s der, ich weiß nicht, war das Gauleiter Birkel, damals、äh, durchgab. Und so stellte er sich vor den Das war der tisch der lautsprecher stand davor und er stützte sich darauf hat noch ein e n mantel angehabt und ich stehe dahinter am stuhl ohne dass ich mir was dabei dachte und auch so aufgestützt wie das und so hat das der hoffmann e fotografiert also knipst und gibt das an völkischen beobachten r das kam auf die titel seite und darauf、ah, das Die Ausgabe war ja meistens schon am Donnerstag und er kam etwas früher. wir waren in Berlin, im Kaiserhof, und brachte die neueste Ausgabe schon mit von der Illustrierten des Völkischen Beobachters. Ich weiß nicht, wie sie damals hieß genau. Illustrierte des Völkischen Beobachters oder so, irgendwie hat t e d e n Namen gehabt. Und kommt vorbei, der Führer saß ja an der Ecke mit seinen Gästen und wir saßen am Tisch nebenbei. Und ich hatte ja nur. Blickverbindung, wenn er was haben wollte oder so, guckte er und gab mir ein Zeichen und wir wussten nicht. Ich wusste dann sofort, was los war. Und zeigte das Bild und da steht da、er、wie ein Schatten dahinter und zeigt das am Begleitkommando vorbei, die, die Schutzleute, die da waren und die haben das sofort aufgeschnappt und nach dieser Stunde hörte ich also den Namen Schatten. Das hatten die gleich vor allen Dingen k e m k e r Gäsche, Schädler. Die nahmen mich sofort in die Zange und sagten, der Schatten. Und der Name behiebt, ich kriegte nachher sogar Post an den Herrn Schatten oder an den Schatten, der des äh, Führers äh, Garderobe betreut oder für sein Essen verantwortlich ist. Alles an Herrn Schatten. Und in Wirklichkeit, das war alles. Und den Namen behalte ich heute noch von den ganz Alten, die nennen mich heute noch Schatten. Wie gestern Abend der,、äh, der Berg kam und sagt: Ach, der Krause, der Schatten. Ich, heißt doch Berg, nicht? Ja, gestern, ja. Der, Jetzt ist d a t t e n t a t im Bürgerpreis. Im Bürgerpreis. Wie jedes Jahr war ja einmal eine Versammlung der alten Parteigenossen dort unten und er hielt seine Sprache. Mit einmal brach er die Sprache ab. Die Räder ab und、äh, wir fahren zum Bahnhof, zum Zuge gleich nach Berlin. Und so, warum oder wieso? Das war eine Eingabe von oben, sagen wir mal. Eine, wusste kein Mensch was los, ob er was wusste, wir wissen es nicht. Und so sind wir und die Lok musste ich ja in,、äh, unterwegs ein paar Mal Bremsproben machen. Und so war es auch in、äh, Nürnberg, fuhren wir ein und Der Zug blieb stehen. Dann kommt das Telefon a n g e r ü s e n Bürgerbräu ist ein Attentat, der Pfeiler gesprengt worden. Es sind ein paar Tote. Damals wusste man ja noch nicht, wie viel. Und er ist in dem Moment blass geworden und sagt, das war eine Vorhersehung. Wie nennt man es? Vorsehung. Kein Mensch weiß, warum er die Rede abbrach und Schluss machte. Ganz kurz, das ging sich. Innerhalb von ein paar Sekunden aus und machte Schluss. Alle staunte, klatschte noch. Wir sind zum Zuge gefahren und eingestiegen und ab Trimon und Nürnberg haben wir es erfahren. Da war es aber schon geschehen. w ä r w a r dort geblieben, wäre mein Kopf auch weg gewesen. Genau in meiner Höhe, Kopfhöhe, weil er war ja auf dem Podest drauf, auf dem Katheder, und ich stand unten nebenbei. Es gibt es ja das Bild davon. Und warum und wieso, weiß kein Mensch. Wir haben vorher kurz darüber gesprochen, wie Bohrmann a c h Ihren Angaben, die Sie uns versprochen、äh, mitgeteilt das haben, das war ja später so. Moment. Wenn es möglich ist, ich w、ja. eine Pause lassen. Es war ja so. Er nannte sich ja der Sekretär des Führers, Er hat sich auch einen Prüfbogen machen lassen mit. Oben g e k o p f der Sekretär des Führers Martin Bohrmann. Und wenn der、äh, Chef was äußerte, ich hätte mal gerne einen Bericht von der Front, von dort oder von dort, irgendwo, aus, damals aus Russland oder aus n o r d Frankreich, weiß ich ja nicht, da war ich ja nicht da, da war ich ja in n a r w e g oben. Aber von Russland oder so, und die Generalität kam zur Berichterstattung, so musste sie zuerst zu Martin Bohrmann. Und Martin Bohrmann ließ sich das sagen, was er dem Führer vortragen sollte. Und so hat der Bohrmann damals bestimmt, das darf der Führer nicht wissen, das weg, straut weg. Warum oder wieso? Es war keiner dabei, sondern die beiden waren alleine im Raum, im Bunker. Und so ist das gekommen. Und daher gibt es ja auch die kleine Episode dazwischen geschaltet, w o l l n w a g n in Berlin. Meine Eltern waren geflüchtet von Westpreußen nach Wohn. Wohin sollten sie? Gingen sie ihrem Sohn nach Berlin, Reichskanzlei. Da, mein Vater war bei der Bahn, Reichsbahn damals, und wurde, ließ sich versetzen nach Bayreuth. Weil in Bayreuth von meiner ersten Frau hatten wir Verwandte. Und dorthin sind sie geflüchtet, um Meine Mutter blieb noch in Berlin. Und wenn Fliegeralarm war, alles in den Bunker runter von der Reichskanzlei. Und so stellte sich meine Mutter an der Ecke hin. Und einmal musste alles frei sein. Und der Führer kommt mit vorbei. Und Linge steht hinter ihm. Die steht nicht, sondern geht hinter ihm. Und dann dreht er sich um und sieht meine Mutter da stehen,、Die、geht aber weiter und sagt, Zu Linge, was für Frau ist das denn? Das, das habe ich von meiner Mutter erfahren. Was ist das denn? Sie hat es noch erfahren, gehört. Ich war ja nicht da. Und der, sagt, ist, der Linge sagte zum Führer: Das ist im Krause seine Mutter. Die sind geflüchtet und die sind hier. Was? Die sind geflüchtet? Die wohnen doch in Ostpreußen. Und Linge hat, glaube ich, noch verbessert und sagt: Westpreußen, ja, aber die sind geflüchtet. Wieso weiß ich das gar nicht? Und da waren die Russen ja schon über die Weichsel rüber, bei Marienwerder, Deutsch Eilau und das alles da drüben, da waren die Russen. Und daraus schließe ich, dass er seine Berichterstattung, die man ihm vorlegte oder so, nicht stimmen konnte. Dass er i r n a w i e beschwindelt wurde. Von der Front. Das, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Mutter ist, meine Mutter war noch böse, weil er sie nicht erkannte. Denn er hat sie ja mal ein paar Jahre vorher, damals, als ich anfing, nach Berlin kommen lassen und hat mit ihr die Kaffee getrunken am Nachmittag. Und dass er sie nicht kannte und sagte, wer ist das? Das ist im Krause seine Mutter. Welche Pistolen hatte er bei sich? Bitte? Pistolen hatte er bei sich. Er trug die 635er, kleine in der Hosentasche. Und wenn wir ins Auto gingen, im Auto unterwegs waren oder so, hat er in der Manteltasche die 7,5, die tschechische 765. Das waren die beiden Personen. Ich saß da h i n t e r ja, hatte früher die 08. Das a l i ß t später, die、äh, äh, Septitisch hat mir ein e Parabellum gegeben. ne. Dass wenn man darauf drückte, waren ja Magazinen sozusagen leer, 20 Schuss. Und 20 Schuss waren raus. Habe es aber nie benutzt. Einmal habe ich、äh, einen, wir sind von München nach Berchtesgaden gefahren und da kommt einer angelaufen und will bei uns auf d e m Wagen springen. Und wir, nach dem, wir fuhren ja offen mit dem Wagen und da war es auch das breite Trittbrett früher bei den m e r c e d e s i n h ä u e r n d wollte s i c h festhalten. Ich schlug dem unter die Arme und er fiel zurück in d Chausseegraben. Und da war er böse darüber. Aber wie wir in Obersalzberg waren, da ließ er mich klingeln, t er u d ich bin hin und so, sagt er.、Äh, ich soll das nicht so auffassen, dass er böse war, denn er kannte den und er wollte ihn begrüßen. Das war ein Kriegskamerad von früher. Aber einerseits freut mich, dass sie aufpassen und für meine Sicherheit doch tatsächlich da sind. jetzt war es erledigt. Weihnachten 1937. Weihnachten, Heiligabend waren wir meistens ja noch in Berlin bis nach dem Mittagessen. Und nach dem Mittagessen ging es dann also gegen, sagen wir mal, gegen 4 Uhr ab Trimont nach München. Und in München war ja auch in der Zwischenzeit viel von den Geschäftsleuten Weihnachtsgeschenke an Adolf Hitler abgegeben. Und als wir hinkamen, erstmal hatten die gar n i t so den Kraftfahrer. Äh, mussten Bereitschaft sein, in Bereitschaft sein, um diese Geschenke auszufahren. Und er hat dann bestimmt, die krieg, das bekommt der, das bekommt der, das bekommt der. Und so wurde das dann auch verpackt. Und so haben wir beide auf dem Teppich gesessen, also auf der Erde. Ich habe die Pakete gepackt und dann nachher mit、äh, Bindfahnen rum. Und der erste Knoten, zack, und der zweite Knoten, da drückt er auf den Knoten, damit es nicht locker bleibt.、Äh, wird t r i e g t er den Daumen drauf. Und ich habe den zweiten Grund gemacht, ich habe gar nicht geachtet darauf und zieht zu und hat noch den Daumen drin. Kriegt noch so einen leichten, ganz leichten Schlag, freundschaftlichen Schlag auf die Schulter bzw. auf den Nacken. Und dann wurden die Pakete abgegeben nach,、äh, zu den Kraftfahrern und die fuhren dann das Ganze bis zum Obersalzberg. So kamen die Einzelnen. Ich glaube, Eichenberg musste damals noch bis zum Obersalzberg fahren. 私。<But> what? <laughs>